Поговорили так, поговорили. Матвій, видно, і самому вготу так поготорити з малим. Мале то мале, а диви ось думає. Росистий, свіжий ранок. Зузуля кукає на Мартиновому. Сонце зійшло бистро, яскраво, тріпотливо, мов живе. Якісь, видно, святобливі руки урочисто зносили його на висоту, щоб уся земля і всі люди на ній бачили, що це сонце святочне. Володько прокинувся свіжим і здоровим, і не хотів уставати, але пригадав, що це за день сьогодні, і зірвався одразу. На дворі довгі тіні від хати, від молодої грушечки за причілком, від кличання, що, мов, гай стоїть на подвір'ї. За плотом вигналось кілька стрілок мальви, і на них з'явилися лапаті, різної барви, бузові, червонаві, рожеві квіти. Драбиняк стоїть по лютрини, вимощений свіжою горохвянкою і застелений новим пасистим килимком. Батько вивів за гриву свої стаєнні і запріг їх. Конята, хоч малі, але круглі й жваві, і Василь зовсім не має потреби на них нарікати. Матвій он знов подумає, як би-то їх вигідно продати і купити щось на викорм. Їдеться трусячком, глибокою, з гори на гору дорожиною. Згори видно широке стависько, що над ним звиваються білі птахи, які весь час то зносяться до гори, то знов падають і блискують на сонці крилами. Біля обох церков, монастирської і приходської, повно люду і підвід. Здовж під монастирським муром постали намети зі стоянами, під ними виблискують низькі хрестиків та намиста та образків, і хоча ще рано там вже товчуться юрбами хлопці та дівчата. Нелегко знайти місце для коней, але Матвіїві пощастило, стиснувся поміж підвідь зараз тут же під муром в тіні розложистого величезного ясеня. Одразу всі йдуть до церкви – батько і мати до прихода, і беруть хведота, а Василь хто зна куди, ніхто його не питає, бо все одно не буде він сидіти на місці, а перейти разів двадцять від монастиря до прихода дорогою і стежкою, де повно таких же, як і він, богомольців. А Володько, як звичайно, мусить сидіти на возі, тепер він може вже і злізти, і дещо відійти, але недалеко, і більше побачити». Цього року Тріця Дерманська дуже вдалася. Людусливе, як і в Гільчі. Хоча тут і нема цілющої води, та сама каруселя, що і в Гільчі. От там далі на Майдані під трахтиром крутиться і крутиться. Після церкви відвідали Володька різні свояки, а між ними залузька Катерина, що принесла йому рожевого коника з дуже смачного крушного тіста. Хотіла взяти його на карусель, але мати спротивилась. А куди там з ним? Ще полетить. А Хведот знов дістав глиняного півня, що свистить, і знов свищеним без милосердя. Так, що всі люди на нього оглядаються, хоча тут повно таких, що свистять, що трублять, що грають, що барабанять, що викрикують. Після всі поїхали на Запоріжжя до дядька Єлисея. Є то місце, звідки походить весь рід довбенків. Там родились і там умирали їх діди і прадіди. Тяжко сказати, чому це місце так зветься. Кажуть, нібито давно колись тут оселився козак Запоріжжя, що від нього і пішов цей рід. Але і самим своїм виглядом цей куток нагадує оту Січ-Запорозьку, що про неї іноді Єлисей читає в своїх книгах. З трьох боків – полудневого, східного і північного – замкнено воно ніби кліщами – Яром глибоким, і тільки із заходу має сполучення з рівниною. А яр, особливо той південний, весь зарослий деревом усіляким – дубом, ясеном, липою, березою, а дерево все стрімке та росли та густе. Схили яру вкриті овочевими садами та гаями, що їх тут звуть лішниками, бо росте в них переважно ліщина в переміжку з кущами грабини, липи. Десь-недесь десь калини, крушини і диких черешень. Північний схил Яру голий, весь покопирсений кар'єрами та завалений стосами білого каміння і зарвами жовтого піску.